După Hesiod, zeii și muritorii au aceeași origine, căci și oamenii sunt născuți din pământ, așa cum zeii au fost zemisliți de Gaia. Pe scurt, lumea și zeii au venit la existență printr-o sciziune inițială, urmată de un proces de procreare. Și la fel cum au existat mai multe generații divine, au existat și cinci namuri de oameni, namurile de aur, de argint și de bronz, namul eroilor și namul de fier.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 Ei nu cunoșteau nici bolile, nici bătrâneța și când murau era ca și când ar fi căzut în somn. Dar această epocă paradisiacă, căreia îi se găsesc paralelele în numeroase tradiții, a luat sfârșit prin căderea lui Cronos. Nota 8 Poate să pară paradoxal că zeul sălbatic, care după Teogonia își închița copiii de îndată ce se nășteau, domnea tot după Hesiod în epoca edenică a omenirii. Dar nu trebuie să uităm că Cronos din Teogonia reflectă puternice influențe orientale. Este de asemenea surprinzător ca zeii să fie prezentați drept frații puternice ai oamenilor. O asemenea aserțiune contrazice opinia generală, reliefând diferenția radicală de ordin ontologic dintre zei și oameni. Să precizăm totuși că deosebirea fundamentală exista încă în epoca rasei de aur. Oamenii se bucurau de beatitudine și de prietenia zeilor, dar nu de imortalitate. De altfel, zei aparținau celei de-a doua generații divine, aceea a titanilor.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 Elisium, în care domnește acum Cronos. Elisium se scrie E-L-Y-S-I-U-M. Altfel spus, eroii repete într-o anumită măsură existența oamenilor din vârsta de aur, de sub domnia lui Cronos. Această eschatologie va fi amplu elaborată, apoi mai ales sub influența orfismului. Eliseul nu va mai fi doar privilegiul exclusiv al eroilor, ci va deveni accesibil sufletelor celor dreți și inițiaților.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 Numeroase familii se considerau coborâte din eroi care, la rândul lor, ieșiseră de unirea dintre o divinitate și un muritor. Un anume popor, mirmidonii, descindau din furnici, un altul din frasin, dar după potop, Deucalion a repopulat pământul cu oasele mamei sale, adică cu pietre. În fine, după o tradiție tardivă, secolul IV, Prometeu i-a făcut pe oameni din argilă.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 Pe de altă parte, înșelăciunea lui Prometeu l-a ațițat pe Zeus împotriva oamenilor și acesta nu i-a mai lăsat să se folosească de foc. Nota 10. Ceea ce anula binefacerile împărțării, căci obligați să devoreze carne crudă și în imposibilitatea de a jertfi zeilor, oamenii reintrau în rândul fiarelor sălbatice.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 În ce îi privește pe oameni, le-a trimis femeia, această frumoasă calamitate, sub forma Pandorei, darul tuturor zeilor, capcana adâncă și fără ieșire sortită oamenilor, astfel o denunță Hed Siod, căci, citesc, din ea apurces spița, seminția blestemată a femeilor, o sândă teribilă instalată în mijlocul muritorilor. Închei citatul. Nota 11 în zadare își învățase să fratele să nu accepte nimic de la Zeus. Netărâul de Epimeteu primește pe Pandora și se căsătorește cu dânsa. La puțin timp după asta, ea deschide misterioasa cutie și toate relele se răspândesc în lume. Când Pandora pune la loc capacul, numai speranța se mai găsea pe fundul vasului. Remarcă Sechon și levec. Citez, este exact ceea ce dorea Zeus iritat să l supună pentru eternitate pe om Trudei, de aceea el a pus în bas și speranța, pentru ca ea să hrănească vanele eforturi ale muritorilor. Închei citatul. Închei nota.